Cu cu așa îi vreți doamne, acum și pururași în și veți lor. Amen. Slavă tăie, ristuase, domnul se gândește, nu Slavă tăie. și Fiului <coughs> și sfântul truici duc și acum și pururași în veți și veți lor rămîn. Doamne mi-l știe, Doamne mi Doamne mi Într-unul de Domnul îi plăcum Părinte binecuvîntat, spună adevărat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile plecurate mai acesa în coalescele dintre sfinții părinții noștri, Ioanghel de advătrea Constantinopolului, cu puterea aci înstruită și de viață făcătoare curunj. Cu rugăciunile sfinților arah, de gliciere mânturistor, coalescele dintre sfinții părinții noștri Nicolae, arhiepiscopul de Miralech, și așul pentru o cu dân să a cără pomenirea se cu ale Sfinților și drept să devânsești părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru rugăciunea Sfinților, părinții oameni și de să-ți spun de Dumnezeu, nu ne pe noi. Amin. amin. Dumnezeu, Tatăl și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Fraților spune prorocul David, să zic ce se va pogorâ la mare cu vasele sale, acela va vedea milostivirea lui Dumnezeu într-o Iată, mi se pare că și noi, pe acelea simțăminte dumnezeiești am apropiat astăzi, de jertfa fără de sânge a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Dărăită nouă prin dare și spre iertarea păcatelor. Iată că și noi astăzi, împreună cu sunt Ierarh Nicolae, a cărui pomenire să vârșim, îndrăznim să îngenunchem în fața cerului, cerând milostivire pentru multele noastre păcate. Și dacă la noastră este atât de subțire, duhovnicește vorbind, dacă la noastră duce mai mult spre deznădejde, Aș vrea să vă aduc aminte de acel Sfânt Mare al Bisericii, Sfântul Pavel cel Simplu, care atunci când a intrat în Biserica lui Iisus Hristos, stătea la ușă, stătea la intrare și fiind învăzător cu Duhul, vedea pe fiecare dintre creștinii care intrau în biserică, fiecare după măsura lui, mai îmbunătățiți sau mai puțin îmbunătățiți. Vedea negreala Sufletului, care erau păcatele. Vedeau acea curățenie duhovnicească care era ca un val alb așezat pe Sufletele creștinilor și se bucura cu Duhul. Dar iată că, într-o vreme, a văzut acest sfânt, Pavel cel Simplu, a văzut ei intrând în Biserică un creștin. Un creștin așa cum a descoperit Dumnezeu. Sufletul lui era hărțuit de vrăjmași, și avol, între atât de mult încât toate simțirile lui erau conduse după patimile cele satanice. Erau conduse după gândul cel al diavolului. Și să stea Sfântul Pavel la ușa Bisericii plângând pentru acel creștin. Dar darul Duhului Sfânt a lucrat și asupra acestui păcătos. Fiindcă auzind acesta, am biserică cuvintele prorocului Saia care zice: Spălați-vă inimile voastre, le pădați de la voi tot vicleșugul, căș de vor fi păcatele voastre ca crmuzul, ca lână albă le voi face. Ne spune nou Dumnezeu. Și atât de încredințat, atât de întărit a fost încredința acel creștin mult păcătos încât într-o acea clipă, crezând în Dumnezeu care ne-a poruncit nouă prin prorocul Isaia, să ne spălăm inimile noastre, să ne întărim într-o acea nădejde în Dumnezeire care poate ierta păcatele omenești, ieșind din ca acel creștin, l-a văzut Sfântul Pavel cel simplu, cura sufletește, atât de vesel la față, încât se bucura pentru dânsul. Și prin acest lucru a descoperit Dumnezeu omenirii, marea Lui milostivire. Pentru acea greșe eu astăzi am intrat în Biserica Mântuitorului, chiar dacă păcatele noastre întreg în mulțimea celorlalți oameni virtuoși ai Pământului, chiar dacă păcatele noastre sunt mai mari decât ale seminilor noștri. <coughs> Trebuie să fim încredințați că măsura păcatelor omenești nu poate întrece noianul în cel mare al milostivirii lui Dumnezeu. Pentru că a auzit și prorocul David atunci când ne îndeamnă să coborâm cu vasele noastre la mare și acolo vom vedea milostivirea lui Dumnezeu într-o adânc. Oare care sunt vasele noastre? Nu este acel vas al Sufletului despre care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel, zicând une nouă, păstrați rădnicia vasului vostru celui sufletesc? Oare vasele noastre nu este tocmai inima noastră care este al Duhului Sfânt? Oare vasurile noastre nu este tocmai mintea în care trebuie să sălășuiască Dumnezeirea și dorința de a săvârși fapta cea bună? Iată toate acestea luândurile asupra noastră, într-un cuvânt, întreaga ființa noastră, să o luăm să ne pogorâm la mare și abia acolo vom vedea milostivirea lui Dumnezeu. Dar ca să vedem milostivirea lui Dumnezeu, trebuie să ne pogorâm spre marea milostivirii dumnezeiești, să ne debarăsăm de faptele noastre cererele, de tot vicleșugul, să ne curățim inima și sufletul așa cum ne deamnă Dumnezeu prin cuvintele prorocului Isaia. Și abia atunci putem să ne apropiem de Dumnezeu cu Duhul curat, cu inima înfrântă și smerită, ca să putem vedea și noi milostivirea lui Dumnezeu. Fiindcă după cum grăia un sfânt al patericului, avantonie, Antonie, acesta zice că viața noastră pământească nu ne-a fost dăruită decât numai pentru pucăință. Este acel fragment pe care îl petrecem aici pe pământ, prin care realizăm abia începutul descoperirilor celor dumnezeiești, pentru că trecând hotarul acestei vieți, să putem să ne îndulcim cu adevărat de acele dumnezeiești descoperiri pe care le-am aflat prin Scripturile Cele Sfinte pe care le-am aflat prin multele minuni pe care le-a săvățit Dumnezeu prin Sfinții Lui, pe care le-am le aflat chiar prin minunile pe care le trăim fiecare în adânc cu inimii noastre. Dar nu putem să realizăm acest măreț lucru decât numai atunci când cu adevărat, după cum o zice iarăși Psalmistul David, spăla voi într cei nevinovați mâinile mele, și ca să putem descoperi milostivirea Lui Dumnezeu, cu adevărat trebuie să ne așezăm în ceata celor nevinovați sufletește, în fața celor care cu adevărat cunosc ce înseamnă iubirea de Dumnezeu și iubirea față de seminul tău. În ceața aceea la care altă dată s-a așezat și acest Sfânt al Bisericii pe care astăzi îl preznuim, Sfântul Ierach Nicolae, acest mare om dumnezeiesc al bisericii, acest mare păstor din mila Lichiei, care încă din pruncie s-a dovedit a fi făcător de minuni, fiindcă după cum ne grezi scripturile viețile sfinților, Sfântul Nicolae încă din pruncie nu se hrănea decât de la sânul cel drept al Maicii sale, și acest lucru voia să simbolizeze mai târziu acea dorință arzătoare a acelui prunc de a sta de-a dreapta slavăi Dumnezeiei în Sfinților. Acest sfânt prunc dumnezeiesc nu se hrănea în zilele de miercuri și vineri decât o singură dată în zi, așa cum o făceau cu și în adâncul pustiei. Și prin acest lucru se vede Marea descoperire pe care Dumnezeu făcuseră oamenilor, fiindcă puțin mai târziu, ajungând la vârsta maturității, Sfântul Ierach Nicolae avea să petreacă cu adevărat o viață ascetică, o viață în slujba lui Dumnezeu, pentru care ne putem suferi acest lucru tiranii celor vremi precum Maximilian sau ceilalți care persecutau biserica și credința într isus Iisus Hristos, le-au prins pe acesta pe Sfântul Erachnicu și a adus asupra lui multe cazne, multe torturi, multe suferințe. Și pe toate aceste le-a Sfântul în numele lui Dumnezeu. Dar iată că a venit și vremea aceasta de acalmie duhovnicească. A venit și vremea când din porunca lui Dumnezeu, torturile, suferințele, muceniciile au luat sfârșit, fiindcă avea să domnească peste acel Imperiu Mare Sfântul Împărat Constantin, care prin edictul de la Milano a adorit libertate religioasă tuturor creștinilor. Într-o acea vreme a fost scos din temniță și Sfântul Ierarh Nicolae, și, mergând în cetatea Mirei Lichiei, după puțină vreme, a fost descoperite prin darul lui Dumnezeu o stănenere acestui sfânt și vrednicia lui, pentru care a fost înaintat la treapta de erar în cetatea Mirei Lichiei. Și odată cu acest lucru au început ca darul lui Dumnezeu să se săvârșească să se arate mult mai mult în adâncul acestui Sfânt, fiindcă să vârșeau mult mai multe minuni de cum le făcuseră altă dată. Acest Sfânt Nicolae, după cum îl categorisește un Sfânt al Bisericii, alături de Sfântul Ierarh Spiridon, reprezintă un stâlp al Ortodoxiei, fiindcă la cel din tâi sinod ecumenic, atunci când avea să fie combătută erezia lui Arie, la acel senos se afla și Sfântul Nicolae și Sfântul era Spiridon. Unul din marea lui Râvnă pentru Dumnezeu a îndrăznit să lovească pe Arie peste obraz, iar acesta a fost Sfântul Eraf Nicolae, celălalt de asemenea din marea lui Livne pentru Dumnezeu, a luat în dreapta lui cărămidă și a arătat tuturor la taina sfinte trăimi. Fiindcă rugându-se lui Dumnezeu și strângând cărămida în mâna sa, lutul a rămas în palma lui, focul s-a înălțat în aer, iar apa a căzut pe pământ. Și așa a dovedit, Sfântul era spre don taina taina sfinte trăimi. Dar să nu ne oprim aici! Și după cum spunea, în după râvna lui cea mare pentru Dumnezeu, Sfântul Nicolae a îndrăznit să tragă o palmă peste obrazul Iarie, pentru care s-a mâniat sinodul Sfinților Părinți și a hotărât ca Sfântul Erach Nicolae, pentru ieșirea lui violentă, să fie pus în temniță. Și într-o acea noapte, i s-a arătat Maica Domnului și însuși Mântuitorul. Pentru că, mai înainte de a fi pus în temniță, i s-a luat însemne la arherești, adică omoforul și Sfânta Evanghelie. Și când s-a arătat Maica Domnul și Mântuitorul Sfântului Nicolae în temniță, i-a dăruit din nou acel omofor arheresc și Sfânta Evanghelie. Și din nou prin acest lucru au cunoscut Sfinții Părinți, că și cu adevărat, din îndemnul darului Preasfântului Duh, Sfântul Nicolae a tras palma peste obrază ereticului oarie, arătând prin acest lucru necredința acelui eretic și mai mult decât acest lucru, arătând prin aceasta și puțina credință a celorlalți care erau alături acestui eretic care îl pe acesta, și care, după cum se știe, erau mulți slujitori ai bisericii ce nu voiau să se dea pe față. Pentru aceștia grăiau în Sfânt al Bisericii, asemănându-i cu acei oameni cărtitori, cu acei oameni nemulțumitori din Vechiul Testament. Zic fraților că acest arieretic a fost sprijinit de mulți slujitori ai bisericii, și să nu fie spre lucrul acesta, fiindcă erezia era, era atât de puternică într-o acea vreme, încât, după cum știm cuvintele Mântuitorului, diavolul va înșela chiar și pe cei aleși. Iată, mulți dintre cei aleși erau cei care sprijineau erezia. Mulți dintre cei aleși erau ca niște morminte văruite sau morminte al poftelor, după cum îi numeau un Sfânt al Bisericii. Și de ce spun morminte al poftelor? Fiindcă cu adevărat Duhul lor nu era îndreptat spre adevărul cel dumnezeiesc, spre păzirea adevărului spre baza Bisericii lui Isus Hristos, ci Duhul lor era îndreptat mai mult spre slavă deșartă și dobândirea acestor bogății pământești. Așa cum în legea veche spunea mai devreme, era îndreptat Duhul acelor care erobiți de această slavă de șartă și mărire a a acei datan și abilon au mers la Moise și au cerut și ei să fie învrădniciți cu acest mare dar al preoției. Putem face o paralelă între ceea ce s-a întâmplat altădată la acel de întâi sinod ecumenic și la ceea ce se întâmplase mai de mult în Vechiul Testament cu acești și care, deși nevrednic erau de acel mare dar al preoției, totuși au mers la Moise și au cerut lucrul acesta. Și s-a rugat Moise lui Dumnezeu și iată că i-a descoperit Dumnezeu zicând i să poruncești, ca mâine acești Datan a să pună tămâie în cadenințele lor și să aducă jertfă în fața templului tămâiei. Iar a doua zi, când acești nemulțumitori, când acești cârtitori împotriva lui Dumnezeu, au pus tămâia lor în cadenințe. iată foc mare a ieșit care a mistuit predânșii. Spune Sfânta Scriptură că s-a deschis pământul și a înghițit pe datan și abiron și toată mulțimea necredincioșilor care erau de încuget cu ei. Tot astfel, fraților, fiecare dintre noi trebuie să închinăm în fața Dumnezeirii Acea mâie a mulțumirii, Acea mâie care bine place lui Dumnezeu, iar nici de cum nemulțumirea și răsfățirea împotriva cerului. Fiecare dintre noi să punem în în sufletului nostru tămâia facelor celor dumnezeiești, tămâia credinței ca prin așa să se aprindă înăuntru inimii noastre focul cel dumnezeiesc. Fiindcă atunci când nu se va slășui în adâncul ființei noastre acest foc al credinței, atunci, fraților, va veni mânia Lui Dumnezeu asupra noastră pentru mulțimea nelegiuirilor noastre, așa cum a venit și în Vechiul Testament asupra celor care cârteau împotriva Lui Dumnezeu cerând carne, poftele cărnii. Aceste pofte carnale nebire și pe noi astăzi, fraților. Și este bine știut lucrul acesta. Aceste pofte carnale prind rădăcine în adânc cu ființii noastre și se înalță ca niște idoli ce se ridică pe temelia așa duhovnicească a sufletului nostru. Și știm bine pedeapsa Dumnezeirii venită și asupra acestora care, ieșind din Egiptul patimilor, au dorit de carne. Atunci când mai avea puțin și avea să ajungă în țara cea făgăduită, în țara Cananului, din care curgea lapte și Ce s-a întâmplat cu aceștia? Le-a dorit Dumnezeu după inima lor, după pofta cugetului lor. Și a doua zi dimineață a adus un vânt subțirie, în urma cărui a adus Dumnezeu multe prepeliței. Și spune Sfânta Scriptură că a strâns fiecare dintre ei încât să aibă hrană îndestulată. Dar nu bine s-au săturat de această carne și mâna lui Dumnezeu i-a lovit pe dânsii. Și Moisii cel înțelept, ca să pună un semn, un hotar pentru necredința lor, pentru pofta lor și au urât în fața cerului, a numit locul acela mormântul poftei, ca fiecare dintre ei să-și aducă aminte de mânia lui Dumnezeu ce a venit asupra lor atunci când inima lor s-a îndepărtat de la Dumnezeu. Și de fiecare dată când inima noastră se îndepărtează de la Dumnezeu, să știți că va veni mânia, mânia lui Dumnezeu asupra noastră, așa cum a fost și asupra locului celui sfânt al Ierusalimului. Acest loc am putea să zicem atât de sfânt încât de fiecare dată când oamenii pășesc prin locurile acelea, parcă îl simt pe Iisus Hristos mergând alături de ei. Aceste locuri sfinte explicare care nădăjduiește și năzduiește să ajungă fiecare dintre noi, Iată, aceste locuri sfinte a fost atât de mult pângărite de păcatele lumii, încât Dumnezeu a binevoit să distrugă această frumusețe, Dumnezeu Iască, încât Dumnezeu a binevoit să aducă și asupra acelor locuri mânia lui cea groaznică, lăsând ca o pecete, ca un semn asupra omenirii, tot ceea ce avea să se întâmple mai târziu. Și când spun lucrul acesta, mă refer la acea invazie a musulmanilor, asupra locurilor Sfinte, într-o acea vreme era patriar în Cetată Iusalim Sfântul Sofronie. Acest mare om văzător cu Duhul, în prin darul Duhului Sfânt. Și cetatea, de multă vreme, era sediată de musulmani sub conducerea lui Omar. Văzând Sfinții lui Dumnezeu dintr-o acea cetate, văzând întreaga oastă Ierusalimului, că nu va putea face față mulțimii necredincioșilor, a hotărât Sfântul Patriarh Sofron al Ierusalimului să facă un legământ cu Omar. Și a și făcut lucrul acesta. Iar într o acele legământ, Omar, musulmanul ce necredincios, păgânul, se făgăduia să nu se atingă de biserica lui Hristos, să nu ne dreapta credință Ortodoxiei. Și a fost toată această scenă o înșelătorie crasă. Fiindcă abia văzându-se Omar intrat în cetatea lui Salimului, a luat asupra lui viclenie de aspidă, a clocit în inima lui ouă de șarpe, a țesut în adâncul minții lui pânsă de pajanjă și a mers până într acolo încât vrând să înșele pe credincioșii din cetate s a îmbrăcat în niște haine zdrențuite ca nu cumva să fie cunoscut de, de cei credincioși. Și când a intrat omar în cetate, întreba, ună este biserica lui Hristos, să mă închin în trânsa. Și într-acea vreme trecea pe acolo și Sfântul patriar Sofronie, care fiind văzător cu Duhul, a cunoscut că acela este omar păgânul. A lăcrimat Sfântului Dumnezeu și a zis, iată ureciunea pustiirii la locurile cele sfinte. Și s-a împlinit prin aceasta cuvintele prorocilor celor vechi, care zice că atunci când inima oamenilor se va abate de la Dumnezeu, atunci când oamenii nu vor mai păzi poruncile cele dumnezeiești, urăciunea pustirii va ședea la locurile cele sfinte. Și știm cu toții cât de mult a avut de suferit acea a Ierusalimului. Și de știm cu toții cât de mult au suferit creștinii de pe urma persecuțiilor acestor musulmani, dar toate suferințele s-au dovedit a fi benefice pentru cei care credeau în iisus Hristos, fiindcă punctul culminant al acestor suferințe pentru numele Lui Hristos nu a fost nimic altceva decât mucenicia, Mucenicia prin care păgânii treceau pe creștini de pe pământ la cel, îmbrădincindu-i a se bucura de împărăția celului. Și iată, după cum vedem, inima fiecărui dintre noi, cred și bine este, să fie îndreptată spre poruncile cele dumnezeiești, să fie îndreptată Spre acea poruncă care ne zice nouă să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, din toată inima noastră, din tot cugetul nostru, din toată ființa noastră, și care iară se completează frațul zicându-se, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Zic acest lucru, fiindcă știut este că această poruncă a iubirii L-a ridicat pe acel apostol care altă dată se lepădasele de Iisus Hristos. Sfântul Apostol Petru. Ce a grăbit Dumnezeu către el atunci când l-a repus în darul apostoliei? Nu i-a zis nimic altceva decât Simona lui Iona iubește-mă. Și dacă a cunoscut Dumnezeu că-și cu adevărat în inima lui să lășuiește iubire și credință în Dumnezeu, Iată-l, cu toate că se le pădasele de Mântuitorul în vremea patimilor, de nou l-a făcut, ucenicul iubit al său, de nou l-a trimis spre propovăduire iar mai târziu l-a învrednicit în ceata Sfinților Apostoli într-un părăția cerului. Pentru aceea, fraților, să fim cu inima deschisă către Dumnezeu, și porniți pe calea cea adevărată a pucăinței. fiindcă, după cum o zicea avantonie și repet acest lucru, suntem aruncați într-o această lume spre păcăință, ca numai prin pocăință și iubire de Dumnezeu și de aproapele să dobândim împărăția cerului. Dar după cum păcatele noastre ne robesc atât de mult, încât ne aruncă în deznădejde, trebuie să fim încredințați că acel dar al Mântuirii ne-a fost dăruit nouă de la nașterea Mântuitorului prin patimile Lui și nu numai atât, prin rugăciune preacurată Fecioare și ale tuturor Sfinților. Însă la toate acestea, la patimile Mântuitorului, la rugăciune preasinte Fecioare și ale tuturor Sfinților, așteaptă și Dumnezeu de la noi Talantul ostenelilor noastre, pe care să fim vrednici în fiecare ceas, să-L dăruim acestui Mântuitor, acestui povățitor pe calea adevărului, într-o credință, acestuia care a păgurit cerurile spre mântuirea noastră, ca a Lui este slava, acum și purura și în vece, la mine. Dumnezeu să vă cuvinteze să vă răspătească ostenela zilei. Vom da nafără după care cei care vor să tea la molifta de mărturisire se va face imediat după ce dăm nafără. Mâine nu se va face slujbă. Următoarea Sfânta Liturghie va fi duminică. În primul este Sfânta Mucenită Filoftea, și Sfântul Ierarh Ambrozi al mediolan.